Иван Франко «Бывают хвыли». Бувають хвилі серце мліє, і скорбних мислей рій летить. Мов чорна хмара небо криє, і грім у хмарі гуркотить. І поглядом німої злоби гляжу на небо, і світ живий. І жду, що з земної утроби ось-ось прорвесь огонь страшний. І вмить спалить всю землю тую, з всіма неправдами її. Перелама хаос твердую, шкарлушчу скріплої землі. І наче золото в горнилі, цей світ очиститься за всім. І чисто в невечерній силі засяє правда і воля в нім.